Близькими та далекими Усе це потребувало багато золота І золото було, його не шкодували Воно прибувало до королівської казни з Америки цілими кораблями Велика кількість грошей викликала чималу інфляцію І виробництво в Іспанії перетворилося у невигідну справу Іспанські фабрики одна по одній почали зупинятися Але це нікого не обходило Велика ця, ця фабрики Все, що заменеться, Іспанія собі купить щоб доброго, а грошей вистачить. Іспанія купалася у розкошах. Це викликало заздрщів сусідів. Іспанські кораблі почали грабувати. Найбільше на цьому терені відзначились англійці. Іспанії урвався терпець, і вона розпочала війну з Англією. І тут з'ясувалося, що купи золота не замінять пороху, гармат і доладних кораблів. Величезна іспанська ескадра, яка носила грізну назву «Непереможна армада», зазнала жахливої поразки в бою з англійцями. Після цієї перемоги англійські пірати почали ще частіше перехоплювати іспанські кораблі, що пливли з колоній, обважнілі від золота. Потік коштовно стий в натомість залишилася промисловість, зруйнована інфляцією. Золотий дощ з Америки розорив Іспанію – Жалем писав у 18 столітті один іспанський економіст. Чотири століття довелося розраховуватись Іспанії за 60 років розкошу. Блискучі Нащадки скромної лавки. Банкноти. Італія, як ціла держава, існує не так здавно. У середні віки на її місці було безліч неведичких королівств, герцог республік. І скрізь карбували свої власні гроші. Торгівля йшла жваво, хоча купцям це було дуже незручно. Як торгувати, тримаючи безліч різних монет у кишені? Їм допомагали особливі люди – Міняйли. По всіх італійських містах можна було побачити на вулиці людей, що сиділи перед широкими лавками. Їх називали Міняйлами або ж банкірами від італійського слова «банка лавка». На лавці перед Міняйлою кубками лежали монети різних держав, і він міняв усім бажаючим туринські монети на тосканські, монети герцогства Парма на лигурійські гроші. А вже ж не за спасибі. При нагоді Міняйло міг позичити гроші і тому, хто згоден був, потім за це заплатити. Тобто гроші він давав під відсотки. Це означає, що повернути треба було більше, ніж отримав. А іноді навпаки, Міняйло сам брав гроші у борг, також під відсотки тільки менші. В одного позичив, іншому дав, а різницю у відсотках залишив собі. Виходило, що Міняйло обходився з грошима як торговець з товарами. Купував дешевше, а продавав дорожче. І з часом торгівля грошима почала давати більше прибутку, ніж обмін монет. Сидіти на вулиці за лавкою Повнісінькою монет небезпечно, можуть щось і поцупити. Тому при першій ліпшій нагоді Міняйло ушивався з вулиці у надійний будиночок із ґратами на вікнах і міцними дверима. Але назва банка залишалась. Для купців тоді були нелегкі часи. Маленькі італійські держави постійно ворогували між собою. Кожна за армій мала найманців з цілого світу, яким платили коли добре, а коли й не платили взагалі. Величезні юрмища вояків час від часу перетворювалися на волоцюг, і от тією Італією вешталися армії, більше схожі на банди і зграї по армійському муштрованих розбійників. За таких умов будь-який переїзд чаїв у собі небезпеку. По дорозі з однієї місцевості в іншу легко нарватися на грабіжників. Тоді банки почали надавати купцям нову послугу. Вони домовилися між собою так, що будь-який купець міг здати гроші в банк, припустимо, у Турині, а отримати їх у Римі. Скажімо, потрібно купчині поїхати з Турина до Рима за товаром. Прямує цей купець до Туринського банку. Там віддає свої гроші і натомість отримує банківську записку. Банкноту. Банк, зрозуміло, а нота італійської записка. Коли він вирушає, то грошей в нього зовсім небагато, тільки на поточні витрати. І жодна людина не знає, що непомітний папірець, який купець везе поміж решти паперів та документів, це і є його найбільший скарб. Приїде він до Риму, зайде до тамтешнього банку, віддасть бумагу, скаже таємне слово-пароль і відразу дадуть йому стільки грошей, скільки написано у банкноті.